Tizennegyedik fejezet Amikor Missy Schuster sikoltozott, az űrparancsnok első gondolata az volt. Szentisten, ez a nő hisztériás rohamot kapott. Fél másodperccel később minden akarat erejére szüksége volt, hogy ne csatlakozzon hozzá. A hajótörzsön kívül, ahonnan már három napja semmi zaj nem hallatszott a porsú storgása kivételével, végre nezt álmadt. Összetévezhetetlen volt, épp úgy, mint a jelentése. Valami fémes tárgy kaparászott a törzs mentén. A kabin azonnal megtelt kiáltozással, üdvrigalgással és a megkönnyebbülés hangjaival. Meglehetősen nehezen sikerült hasztiznek figyelmet keltenie. Megtaláltak, de lehet, hogy nem tudják. Ha együttműködünk, nagyobb az esélyünk arra, hogy felfedezzenek. Pet, próbálja meg a rádiót! Mi a többiek a hajótestén kopogtatunk. A régi morze vélét: ti Ti-ti-ti-tá! Gyerünk mindenki! A szeléné pontok és gondolatjelleg szakadozott sortüzétől visszhangzott, amely lassan egyetlen összefüggő dörömbölésé változott. Hagyják abba! mondta Hansztin egy perc múlva. Mindenki jól figyeljen ide! A zaj után a csend riasztónak tűnt. Pet is lekapcsolta a légszivattyúkat és ventilátorokat, úgyhogy a hajó fedélzetén az egyetlen hang 22 szívdombanása volt. A csend tovább tartott. Végül is lehetséges, hogy az iméntén ez sem volt egyéb, mint a és saját testének valamilyen összehúzódása vagy kitágulása. Vagy a mentőcsapat, ha valóban mentőcsapat volt, elhaladt mellettük és tovább ment. Hirtelen a kaparászás újra kezdődött. Tin egyetlen kézmozdulattal megállította a megújuló újongást. Hallgassanak az Isten szerelmére könyörgött. Hadd lássuk, tudunk-e kivenni belőle valamit? A kaparászás néhány másodpercig tartott, mielőtt ismét követte volna az agonizáló csend. Ekkor valaki halkan megszólalt. Sokkal inkább azért, hogy eloszlassa a feszültséget, mint hogy valami hasznosat közöljön. Mintha egy drótot húztak volna ki. Lehet, hogy úgy akarnak kihalászni bennünket. Lehetetlen feleltepet. Túl nagy az ellenállás, különösen ebben a mélységben. Sokkal valószínűbb, hogy valami rúd, amellyel szondáznak. Akárhogyan is van, mondta a parancsnok, néhány méterre tőlünk egy kutatócsoport dolgozik. Kopogtassuk nekik még egyszer. Mindenki. tit tit tit ta! A szeléni dupla falu testén végigültetett Beethoven ötödik szimfóniájának nyitó mint ahogy egy évszázaddal előbb a háborús Európán. A vezetőülésben ülésben kétségbe esette, mondta el újra meg újra. A szelénél jelentkezik. Fogjátok az adást? Vétel? Aztán egy örökké tartó 15 másodpercig várt, mielőtt megismételte volna. De az éter olyan néma volt, mint azóta, hogy a por elnyelte őket. Az ógria fedézetén Morris Spencer izgatottan nézett az órára. A fenébe. A szánoknak már régott kellene lenniük. Mikor volt az ötolső üzenetük? 25 perccel ezelőtt mondta a hajó híradós tisztje. Hamarosan ismét jelentkezniük kell akár találtak valamit akár nem. Biztos, hogy jó frekvencián van? Törödjön a saját dolgával, és én is a magamével, felelte sértődötten a rádiós. Bocsánat, Spencer már régen megtanulta, mikor kell gyorsan bocsánatot kérni. Attól tartok, ki vannak az idegeim. Felkelt, és körben kezdett járni az a kis irányító fülkéjében. Fájdalmasan nekiütközött egy műszerfalnak, még nem szokott hozzá a holtbéli nehézkedéshez, és már-már azon kezdett tűnődni, hozzászokik-e valaha is, aztán gyorsan legyűrte a tehetetlen mérgét. Ez volt munkájának a legrosszabb része. A várakozása amíg megtudta, van ez vagy nincs. Már is egy kis vagyont költött el, de ez még mind semmi ahhoz képest, amelyen számlák fognak összegyűlni, ha kiadja a parancsot Enzon kapitánynak, hogy előre. De ez esetben angodalmainak vége lenne, mert meg lenne a szenzációja. Itt vannak, szólt a Két perccel a megadott idő előtt valami történt? Eltaláltam valamit, közölte Laurenz nyersen, de nem tudom mi az. Milyen mélyen? kérdezte Lavson és mindkét vezető egyszerre. Körülbelül tizenöt méternyire. Vigyenek két méterre jobbra, újból megpróbálom. Visszaúzta a szondát, aztán újból beledöfte. Még mindig jelentette, és ugyanaz a mélység. Vigyenek megint két méterrel odébb. Most az akadály eltűnt, vagy túl mélyen volt ahhoz, hogy a szonda elérje. Itt semmi. Vigyenek vissza a másik irányba. Lassú és fárasztó munka lesz kijelölni a körvonalait annak a dolognak, ami odalent eltemetve fekszik. Ilyen terméketlen módszerekkel kezdték szondázni két évszázaddal ezelőtt a föld óceánjait, amikor súlyjal ellátott köteleket eresztettek le a tengerfenékig. Aztán újból felhúzták őket. Kár, gondolta Lawrence, hogy nincs vízhangszondája, bár nyomban kétsége is támadta felől, hogy akár akusztikus, akár rádióhullámok hullámok áthatolnának néhány méternyi poron. Micsoda bolond is volt, már előbb is gondolnia kellett volna erre. Hát ez történt a szeléni rádiójeleivel is. Ha elnyelte őket a por, akkor az adásukat is eltakarta és felszívta. De ilyen távolságban, ha most tényleg a hajó tetején ül? Lawrence a készülékét a hold katasztrófa sávjára állította, és már is ott volt. Teljes erővel üvöltő robot hangon. Olyan erős volt, hogy úgy tűnt elég ahhoz is, hogy vegyék a legrange vagy Portroyzban. ban Aztán eszébe jutott, hogy fémrúdja még mindig az elsüllyedt törzsön pihen, és ez biztosít rádióhullámok számára könnyű kivezetést a felszínre. Ott ült, és jó 15 másik percig hallgatta az ütemes jelzést, miközben bátorságot gyűjtött a következő lépéshez. Egy pillanatig sem remélte igazán, hogy bármit is talál, és még most is lehet, hogy hiába való a kutatása. Ez az automatikus jelzés hetekig szólhat, mint valami sírból jövő hang, hosszú idővel azután, hogy a szeléné utasai meghaltak. Aztán hirtelen mozdulattal, haragosan, mint egy kivíva sorsot, felkészülve a legrosszabla, Laurence a hajó saját hullámhosszára kapcsolt, és majdnem megsikertült Petharis kiáltásától. – Itt a szeléné, itt a szeléné, hallanak engem, vége? – Itt egyes porszán, válaszolt. A földoldal a főmérnöke beszél. Tizenöt méterre maguk fölött vagyok, jól vannak? Vége. Jó időbe telt, amíg a választ megértette, olyan hangos volt a háttérből hangzó kiabálás és jelenzés. Ez magában elég volt ahhoz, hogy elárulja valamennyi utas életben van, és jó kedélynek ment. Valóban, ahogy hallgatta őket, szinte azt hihette, igencsak emelkedett hangulatban ünnepelnek. Abbéli örömükben, hogy megtalálták őket, és kapcsolatba kerültek az emberiséggel, azt hitték, megpróbáltatásaiknak is végeszakat. Egyes porszán hívja Port Royce forgalom irányítását, szólt Laurence, várva, hogy az űlzavar elcsendesedjék. Megtaláltuk a szelénét, és rádiókapcsolatba léptünk velük. A felhallatszó lármából ítérve mindenki jól van. 15 méter mélyen van pontosan ott, ahol dr. Lawson megjelölte. Néhány perc múlva visszahívom vége. Most a fénysebességével fognak terjedni a megkönnyebbülés és boldogság hullámai a földön, a holdon, a belső bolygókon, és embermilliók szívét fogják megdobogtatni. Ucákon és siklópályákon, buszokon és űrhajókon teljesen idegen emberek fognak egymáshoz fordulni, és azt fogják mondani. Hallotta, megtalálták a szelénét! És valóban, az egész naprendszerben egyetlen ember volt csak, aki nem tudott teljes szívvel osztozni az örömükben. Miközben szányában ült és hallgatta a föld alól érkező éljenzést és a porvándorló rajzulatát szemlélte, Laurence főmérnök sokkal rémültebbnek és tehetetlenebbnek érezte magát, mint a lába alatt csapdába esett férfiak és nők. Tudta, hogy életének legnagyobb csatája előtt áll.